Розділ двадцятий Минули роки після смерті батька, і я забув, як це, коли тебе люблять. Потім я потрапив в квадрант і став монстром. Саме таким я був потрібним усім їм і ніколи про це не шкодував. Але тоді ти сказала мені ці слова, і я пригадав. А ще ледь не втратив тебе. Я намагався бути кращим для тебе, як і обіцяв. Але ти мусиш знати, що цей монстр досі там, усередині мене. Він волає, кричить. Він використовує кожну безжалісну частину мене, щоб повернути твої три слова. Понулене листування лейтенанта Кседена Рірсона з курсанткою Вайлет Соренґейл. Земля стрімко наближається до нас, коли Терн розправляє крила, уповільнюючи наш спуск. Ми виходимо на приземлення на летовищі в Самарі. Придумаємо щось інше, стверджує Терн, навіть якщо ти вилізеш на моє плече і успішно зіскочиш, щоб сісти на. Мін здригається. Останні дві години чи навіть більше ми витратили на суперечку про те, чи буду я коли-небудь хоч пробувати виконати приземлення з розбігу. Якщо спитати Терна, то ніколи. Ти не можеш змінити вимоги програми. Я вистібаюся від сідла і мене одразу судомить від болю в стегнах, Надто довгі перельоти між короткими перервами. Я ніколи не намагався змінити програму, повчає Терн. Його голова вихиляється до краю галявини, схвильовано спостерігаючи за рухом між деревами. Посміхаюся, знаючи, що з Гаель, мабуть, близько. «Давай домовимось, що ми знайдемо рішення, яке відповідатиме вимогам програми і не зламає жодної кістки у твоєму тілі», – квапливо пропонує він. Домовилися. Я помітила, що краще сперечатися з ним тоді, коли він має у планах дещо цікавіше, ніж суперечка. Піднімаюся на задню частину сідла. Спішно відсібаю ремень і мало не втрачаю пору. Ми всі загинемо, якщо ти впадеш з моєї спини і зламаєш свою нетерплячу шию. Ну, бо це ж я тут, з нас двох, найбільш нетерпляча. Закидаю свій маленький рюкзак на спину, потім беру по одній важкій сумці на кожне плече. Не можу повірити, що ти дозволив комусь сюди вилізти, щоб сховати сумки. Я вражена твоїм самовладанням. Командир Чоти прикріпив їх до сідла до того, як я його вдягнув. Я вже була повірила у твій поступ. Коліно тремтить, коли я пересуваюся по спинітерна, але це майже не має значення, щойно я спускаю щити, відчуваю, як кіньвий зв'язок огортає мої думки. Це суперечить моїм інстинктам блокувати Кседина, однак я змушую ментальні щити стати на місце. Після того, як ми попрощалися на минулих вихідних, навіть не уявляю, на що мені варто розраховувати але він через забирай, напевно, очікуватиме, що мої щити будуть підняті, незалежно від того, наскільки ми злі одне на одного. Закріпивши сумки, я зіслизаю вниз по нозі терна і приймаю основний удар на здорове коліно, коли приземляюся. Іди пошука з під підбурю терна, прямуючи витоптаною травою до фортеці. І, як завжди, почекаю, поки ти будеш усередині. Ти втрачаєш час. Його очікування і перечуття – Нуртують у моїй крові, але я не блокую його, принаймні, хтось із нас щасливий. Те, що станеться пізніше, я вже заблокую так надійно, ніби від цього залежить моє життя. То йди швидше. Я сміюся і стомлено плентаюся вперед. Боже, ці сумки страшенно важкі. Але це дивно, але вони вібрірують від енергії. Здається, те, що всередині, уже наситили силою. Ціла рота піхотинцію біжуть у мій бік від арочного ходу, коли я досягаю вершини кам'яної рами. Отчот, я на їхньому шляху. Вершник, кричить командир. Перш ніж я встигаю відійти в бік, рота розділяється посередині і обігає мене так близько, що відчуваю вітерець, який виник від швидкості руху, наче я валун посеред їхнього бурхливого струмка. Стаю як укопана, щоб не з ким не зіштовхнутися, навіть не наважуюся дихати, поки вони пробігають повз мене. Коли останній з піхотинців мене, я видихаю, а потім заходжу, у двір фортеці. Група цілителів перетинає мої шляхи, а після того, як вони проходять, я бачу кседина, який прямує до мене через двір. Моє серце то заумирає, то калатає, однак я змушую себе рухатися вперед. Не знаю, як це можливо, але мені хочеться водночас вилізти на цього чоловіка і пильно копнути його по гумілці». У дворі за ним стоїть група вершників, але вони лише темні плями. Бо я не можу відвести від нього погляду, я нікого не помічаю, крім нього. Яким би складним не був наш зв'язок, він також безперечно простий. Ксейден мій горизонт, і для мене нічого не існує поза ним. Доведеться змусити тебе допомогти мені, тому вибач. Квапливо каже він, наближаючись і пробиваючи мої щити, ніби вони просто мережево, коли це стосується його. Що ще нового? Я роблю паузу, помічаючи, що всі, хто опиняються між нами, одразу сходять з його шляху. У тебе приблизно дві секунди, щоб вирішити, чи ти хочеш сьогодні поговорити зі мною наодинці. Він уже за кілька метрів від мене. Не впевнена, чи ти захочеш лишитися зі мною наодинці, зважаючи на те, що я привезла. Я буду колючою, чи це перше, що він хоче сказати мені після того, як зник минулого тижня? Обирай швидко. Так, звісно, я хочу поговорити з тобою наодинці. Тоді скажи мені поцілувати тебе, навіть якщо це просто для показухи. Зараз між нами півподиху, а він не сповільняється. Що? Ну ж, Бобайлет, або сьогодні спатимеш у чужій кімнаті. Його очі вимагають миттєвої відповіді. А як же? Це ж він сказав мені кілька місяців тому, що цілуватиме лише тоді, коли я його про це попрошу. Він підхоплює мене однією рукою за талію, а другою ковзає по моїй шиї. Доторк його тіла змушує всі органи чуття завібрувати. «Поцілуй мене, просто для показухи. Я скучу за тобою», – каже він за секунду того, як його рот врізається в мій. «Ти покину мене», – звинувачу я, кусаючи зубами м'яку шкіру його нижньої губи. Сваритися будеш потім». Його рука ковзе по моєму обличчі, великий палець лягає на щуці, трохи вище від підборіддя. «Тепер поцілуй мене так, ніби ти серйозно. Оскільки ти так гарно просиш», я втулю свої губи, під Сединовим і одразу шкодую про кожну секунду, яка втратила, не цілувавши його. Стогнув вже від першого ковзання його язика по-моєму, він ще міцніше притискає мене до себе і просто занурюється в цей поцілунок. Отак, одного дотику вистачає, щоб світ навколо мене перестав існувати. Це все, що є і що потрібно: енергія, яка кружляє повітря навколо нас блідний порівняно з силою, яка заповнює мої вени, і хіттю, яка запалюється в мені, коли ми обоє захоплені нашими поцілунками. Кседен примагає, поглинаючи мене, поглинаючи кожну думку в моїй голові, крім тієї, що хоче його ближче. Сумки зісковзують з моїх плечей і глухо падають на землю поруч зі мною. Я обіймаю його за шию вигинаюсь. Цілую відповідь так, ніби від цього залежить моє життя, і нахиляю його голову під ідеальним для нього кутом. Він проникає в поцілунок глибше, викрадаючи шматочки моєї душі з кожним обертом і ковзанням свого язика. Кседен робиться з такою вправністю, перед якою я не можу встояти. Мені вже складно пригадати, чому я коли-небудь взагалі намагалася встояти перед цим. Навіщо мені відмовляти собі в космічному задоволенні цілувати Кседина? Це саме той час, коли ми маємо сенс. Коли ніщо інше не має значення, крім дотику його губ, руху його язика за моїми зубами. Жаги, що палає в мені, яку я знаю, тільки він може втамувати. Моє серце скаче, як навіжене, а тіло ширяє в повітрі, коли я запускаю руки в його м'яке волосся. Невагомість. Він змушує мене почуватися абсолютно невагомою, немовби, би злетіти можна на самих хвилях відчуттів. Боги, як же я хочу його. Так, як зараз. Так, як тут. Вайлет. Це його стогін у моїх думках, коли його рот повністю опановує мій. Бля, ну ти подивися. А це знайомий голос вторгається в мій маленький шматочок раю, і тоді я згадую, що це нібито для показухи. Але ось я тут, повністю втрачаю себе в ньому, посеред подвір'я. Перед Богом лише відомо ким. А це відчуття невагомості. Це тому, що я притискаю до його грудей однієї з його сильних рук, а мої ноги зависають над землею. Як тобі таке шоу? Я поступово зупиняюся, чіпляючись зубами його нижню губу, перш ніж відпустити її зовсім. Начхати на шоу. Учі спалахують таким самим жаром, що й мої. Принаймні, я не єдина, хто втрачає контроль. Я знаю цей вираз обличчя. Він так само збуджений, як і я. Кседе знову цілує мене, втрачаючи свою відшліфовану стриманість на користь неприборканого бажання Ятану. Постав мою сестру на місце, Р'єрсоне. Ти вже довів, що хотів. Цей знайомий голос, моя голова повертається вправо, закінчуючи поцілунок. Міра? Вона стоїть із складеними на грудях руками і тарабанить пальцями поперпліччю. Суворий вираз на її лиці, що робить її моторошно схожою на нашу матір, недовго лишається непорушним. Тож на обличчі сестри з'являється усмішка. Рада тебе бачити, Ві. Що ти тут робиш? Я всміхаюся, коли Кседен ставить мене на землю, тоді переступаю через сумки, щоб обіняти її. Я тут з вчорашнього дня. Вона міцно притуляє мене, як завжди, а потім відштовхує за плечі, щоб здійснити свій звичний огляд на наявність смертельних ран на моєму тілі. Зі мною все гаразд, запевняю її. Точно. Її руки тягнуться до моєї голови і вона розглядає моє тім'я, підіймаючись навшпиньки. Бо думаю, що ти могла дістати досить серйозний удар по голові, якщо зв'язалася ось із цим. Я кліпаю. Що, блін, я маю на це казати? Підіграй, інакше будеш спати у її кімнаті, а не в моїй, каже мені Кседин. Вона була з біса непохитною. Та ну, чорт, я справді не хочу брехати своїй сестри більше, ніж це потрібно. Я віднесу твої речі до своєї кімнати, каже Кседен, допомагаючи мені стягти наплічник і підхоплюючи обидві сумки з землі одним махом. Дякую. Кажу радше за звичкою. Він нахиляється, цілує мене в луб. У мене сьогодні наряд. Ні. Шепочу я розчарована. Це точно не залишить нам часу для розмови, та в цьому імовірне суть. Здається, ми не можемо сваритися, якщо не матимемо змоги розмовляти. Ми встигнемо пізніше, запевняє Кседен. Розважайся зі сестрою. Побачимось ввечері. Він закладає пасмо волосся мені за вухо і м'яко торкається мої щоки кісточками пальців. Добре, якщо це було не на показ, піді мною вже була б калюжа. А жар в його очах, коли вони на мить зустрічаються з моїми, мені відразу стає тепло, попри гірське повітря. Не дай їй нічого підпалити. Кидає він мірі через плече, коли відходить у напрямку коридору біля південно-західних сходів. Я сміюся, але це не заважає мені дивитися йому слід. Не опускай щитів. Не те, щоб вони допомогли блокувати тебе. Я ж казав, що складніше за інших, відповідає він. У будь-якому разі тримай їх. Тобі не менше потрібно остерігатися. Він... «Несе твої речі до своєї кімнати, де ти лишишся?» – повільно каже Міра, підходячи до мене і переводячи погляд зі спинексидина на мене. «Так», – киваю. «Але чи так?» Біль у грудях стає уже більш неприємним. «Можливо, він доставить речі на домовлений пункт, а мене залишить з Мірою, що відвернути увагу. Я ненавиджу те, що не можу йому довіряти, що він не може довіряти мені, що ми в цьому глухому куті». «О, чорт!» – бурмоче Міра. «Що?» Я зітхаю, коли кседен зникає в будівлі. Ти не просто трахаєшся з ним, так? Ти закохана в нього. Сестра дивиться на мене так, ніби я з'їхала з лузду. Мій погляд козає по ній. Хоча знаю, що повинна. Я не можу її брехати. Не про це. Не зовсім. Як ти думаєш, кого ти дуриш? Він, по суті, щойно проковнув тебе. А тепер ти дивишся на нього своїми великими м'якими очима, які ще трохи, і пустять сльози. Вона показує на моє обличчя і морщить носа, ніби внюхала щось погане. То що це? Бажання чи закоханість? Я закочую очі. Кохання? Вона вимовляє це слово так, ніби воно отруйне. І щось у моєму виразі обличчя, мабуть, видало мене. Бо гида на її обличчі перетворюється на шок. О, ні. Ти закохана в нього? Правда? Ти не можеш цього знати, просто подивившись на мене. Заперечу я, а моя спина напружується. Фу! Ходімо, покидаємо ножі у якесь лайну. Бренан живий, Бреннан живий, Бреннан живий. Це все, про що я можу думати, коли ми метаємо свої кинджали в дерев'яній мішені, розташовані здовж стіни невеликого спортзалу в північній частині першого поверху. Це з іншого боку, фортеці від яра на південному боці, де я минулого разу знайшла Кседена. Зберігати таємниці від Рянон огидно, але не сказати мірі, що Бренан живий. Це бути найгіршою людиною на континенті. Знаєш, я остання, хто буде судити, з ким ти спиш. Починає вона. Тоді не треба. Я відкидаю свій передоставлений кінжал і ловлю його за вістря, а потім метаю, влучаючи шию мішені. Навіть відкинувши статутні порушення, а те, що ти робиш, це пані братству підлеглого з офіцером. Міра кидає свій наступний кінжал, навіть не дивлячись, і влучає в ціль посередині грудей. Я просто кажу, що якщо... Все піде не так, то ти влипнеш із ним до кінця своєї кар'єри. Це судження. Я кидаю останній кинджал, влучаючи у її ціль прямо в шию. Добре, може й так. Вона знизує плечима і ми йдемо до мішені. Але ти моя єдина сестра. Маю право хвилюватися. Тільки в тебе ще є брат. У дитинстві вони з Брененом були, не розлий вода. Якщо комусь із нас і варто знати, що він живий та здоровий, то це їй. Не слід турбуватися про мене. Висмикую з дерева один за одним свої кінжали, вставляю їх у піху вздовж стегоний ребер. Ти на другому курсі, звісно, я буду хвилюватися. Міра витягає свої ножі, дивиться через плече на пару вершників, які спарингують на маті позаду нас. Як там КВВ? – питає вона, стишуючи голос. На першому завданні ми втратили вершника. Дві карти? Отак, це вибух мозку. Вона стискає губи в тонкій лінії але я мала на увазі інше. Ти хвилюєшся про частину з допитом? Припускаю я, ховаючи одинадцятий кенджал під ребрами. Вони битимуть до посиніння, а то й почервоніння, щоб побачити, чи ти витримаєш. Вона вириває мій кенджал із шиї своєї мішень, і те, як ти ламаєшся. Я можу поратися з болем, повертайся до неї. Я, чорт, забираю, живу з болем. Та я практично побудувала з нього дім і розвинула господарство. Я зможу витримати все, що вони для мене готують. Після військових ігор КВВ – це ті випробування, під час яких гине найбільше другокурсників. Тихо, каже сестра, вони завжди паралельно витягують по один-два рої на навчання. І ви не помічаєте, як зростає список загиблих, а він зростає. Якщо ти не зламаєшся, вони можуть випадково замучити тебе до смерті, а якщо зламаєшся, то тебе за це вб'ють. Її стурбований погляд опускається на мій кинжал. «Це будуть кілька кепських днів, але зі мною все буде гаразд». Я ж якось дійшла до того, де я є. Ламати кістки для мене, як прогулянка у вівторок. Давно ти користуєшся трійським кинжалом? Мір розглядає чорне руків'я з декоративною руною. Я сто років не бачила таких рун. Кседин подарував мені. Подарував? Вона повертає мені кинджал, Точніше, я виграла їх у нього під час спарангу минулого року. Повертаю кинжал на місце у піхви під ребрами поруч з іншими. А Міра скептично підводить брову і сміхається. Тобто можна сказати, що подарував. Ха. Вона схиляє голову на бік і розглядає мене, як завжди, помічаючи більше, ніж я того хочу. Вони на вигляд наче зроблені на замовлення. Так і є. Їх важче вибити з рук, ніж ті, що мають традиційну довжину. І ще вони не такі важкі. Міра не відводить погляду, поки ми відходимо назад до лінії метання. Що? Відчуваю, що мої щоки шаріються. Це в його інтересах, щоб я лишилася живою. Я знаю, що він тобі не подобається. І знаю, що ти йому не довіряєш. Він Решсон, каже сестра. Йому не можна довіряти у жодному разі. Я й не довіряю. Відводжу погляд після вимовленого пошувки зізнання. Але ти закохана в нього. Вона розчаровано зітхає і метає кинджали. Це я навіть не знаю, як це назвати. Але нездорово. Перше слово, яке спадає на думку. Це якраз про нас, бурмочу я, і вирішую змінити тему. Навіщо тебе сюди відправили? Я вибираю ціль на мішені у верхній частині живота. Відтак влучаю точно в неї. Самара так захищена, а ти – ходячий щит. Якась марна трата твоєї печаті. Міра – щит. І чому, забирає раніше не думалася запитати її про сфери? Можливо, відповіді немає в книжках. Можливо, відповідь у міри. А зрештою, її печать це здатність розширювати дії сфер, Тягнути за собою інший захист навіть туди, куди він не повинен сягати. Вона зирається на пару спарингувальників. Я думаю, що вони тут стурбовані нападами, оскільки ця застава має один з найбільших запасів джерел жилення. Якщо це місце впаде, величезна частина кордону стане вразливою. Бо вони встановлені як доміно. Метаю ще один кинджал, підкошуючись на хворому коліні. Треба обережніше. Та ні, не зовсім. Що ти взагалі про це знаєш? Міра кидає наступне і, не дивлячись, влучає в ціль. Срана випендрюжниця, бурмочує. Є щось таке, в чому ти не найкраще? Отрути, відповідає сестра, посилаючи новий кінжал у ціль. Ніколи не мала до них таких здібностей, як ти з Бренаном. А може я просто ніколи не мала терпіння сидіти на місці досить довго, щоб слухати татову науку. А тепер розкажи мені, що ти знаєш про сфери. Вона скоса дивиться на мене. Платіння сфер не вчать до третього курсу, а все, що далі, потребує допуску до таємниці. Я багато читаю знизу і і сподіваюся, що зігналові це видається безтурботним. Я знаю, що вони походять від вартового каменя в Падолі, де розташовані місця кладки і що їх посилюють джерелом жилення вздовж наших прикордонних застав, що збільшить їхнє звичне покриття і підтримувати міцніший захист. Усе це загально відомо або, принаймні, досліджено. Міра метає ще один кеджал. Вони тут пов'язані з землею, тихо каже вона, поки пара позаду нас продовжує свій спаренок. Уяви парасольку, вартовий камінь – це шматок, а сфера набуває форми купола над наварою. Вона показує руками опуклу форму. Однак, якщо порівнювати їхню дію з будовою парасольки, найбільше сили зосереджена біля штока, а там, де захист сягає землі, він надто слабкий, без спеціального посилення який забезпечує сплав, шепочу я і серце починає калатати. І дракони. Міра киває і між її бровами з'являються дві Ти знаєш про сплав? Зараз чого вчать? Чи це тато? Це сплав, який зберігається на заставах. Він витягує деякі спеці парасольки вперед. Веду далі я, перекидаючи кенджал долоні абсолютно рефлекторно. І розтягую дії сфери у деяких випадках навіть двічі. Правильно? Правильно. І з чого воно зроблено? Це вже точно перевищує твій рівень доступу, сміється сестра. Ясно. Трохи боляче від того, що вона мені не каже. Але як зводити нові сфери? Якби ми хотіли захистити такі місця, як Атибайн? Хоп, хоп, хоба. Жонглюю кінджалом, як у цирку, сподіваючись, що міра сприйме це за випадковість. Ніяк. Вона хитає головою. Розтягування – це, власне, те, що ми робимо, коли платимо сфери. Це як продовження гобелена який затягнувся надто далеко. Ти просто додаєш нитки до того, що вже є. І ми не можемо поширити сфери на тибайн. Ми вже пробували. Але хто тобі сказав? І так працює твоя печать? Припиняю фокуси з кинджалами. Тобто ти по суті сфера, правда? Не зовсім. Я ніби тягну їхній захист з собою. Іноді я можу проявити печать сама, але маю бути поблизу застави. Ніби я просто ще одна нитка, яку додають до розтягування сфери. Чому це тебе так зацікавило? Вона метає ще один кинджал, який потрапляє в яблучко. Ти знаєш, як працює вартовий камінь? Запитую я повністю, стишуючи голос. Ні, її очі спала хоч близько. Ну ж бо, кидай, поки якісь допитливі вуха тебе не почули. Покірно ж бурляю ще один кинджал. До цієї інформації не маєш допуску ні ти, ні я. І наступний кинджал стромляється прямо під ребра. Прямо біля першого. Чому ти питаєш? Просто цікаво. Не треба, це засекречено з певних причин, і зап'ясток відправляє інше лезу в ціль. Це знають тільки ті, кому варто це знати, як і всю решту надсекретної інформації. Правильно, вимушено всміхаюся і метаю наступний кинджал із трохи більшою силою, ніж потрібно, час змінити тему. Може, вона знає, а може й ні, але мені не скаже напевно. До речі, про секретність ти брала участь у завданні у містах Поровіллю? Тоді, коли перевіряли їх на наявність пошкоджень, я підношу руку вгору, коли сестра пильно дивиться на мене. Нам казали на бойових сповіщеннях. Це вже не таємниця. Ні, відповідає вона, але я бачила одну з ватах, які туди летіли, коли ми з Тейни патрулювали. Мені викруче живіт. Ти знаєш когось, хто був там на завданні? Ні, ще один кідок, ще одне влучання. Але читала звіти. Вам їх давали? Я хитаю головою. І ти віриш звітам, це не звучить аж так до слова, як мені хотілося. Б. Звісно, Міра шукає в моїх очах відповідей, які я не можу й дати. Чому ні? Вона робить швидкий рух руками назовні, і звуки, які видають двоє оспаренгу, зникають. Це звуковий щит, такий самий, як вона використовує тоді Монсераті. Дрібна магія, але для мене все одно заскладна. Я їй так і не панувала. Розказуй, що з тобою відбувається, просто зараз. Мене кинули в битву з темними володарями, я втратила одного з своїх найближчих друзів, билася справжньою ванінкою на спині дракона, а потім мене відновив наш немертвий брат. Нічого. Сестра дивиться в очі, той погляд, який завжди розв'язує мого язика, коли ми були дітьми. Я вагаюся, якби на континенті була лише одна людина, якій я могла б розповісти, то це була б міра. Просто здається дивним, що ти не знаєш нікого, хто виходить на завдання в Порайміеллі, а ти знаєш всіх. І ще, чому ти впевнена, що те, що ви бачили, було ватагою, яка летіла на розвідку? – запитую неї. Тому що вдалені на півдні, за кордоном, було понад десяток драконів. Що у Біса це ще могло бути, Вайлет? Міра змінює мене скептичним поглядом. Ось вона, можливість сказати їй правду. Шанс залучити її, що вона... Боролася в правій стороні цього конфлікту, що вона могла побачити нашого брата і Віверну. Вона побачила тоді Віверн. Але сказати їй – це ризикувати не тільки моїм життям. І хоч моє серце розривається, від непевності я мушу їй сказати. Ксейден ніколи не зрозумів би цього. У нього нема сестри. Не знаю, що почу я. А що, як то були Віверни? Ось, все, я сказала. Ніби. Вона відкидає голову назад і кліпає краще придивляючись до мене. Як ти кажеш? Кажу, а що як то були віверни? Що як то вони руйнують міста Проміеля? А ми ж обидві знаємо, що це не дракони. Моя рука стискає руки в я останнього кинжала. І що як там ціла війна, про яку ми нічого не знаємо? Тобі треба менше читати ті легенди вій. Її плечі опускаються, а очі наповнюються співчуттям. Ти хоч нормально відпочила після нападу Грифона? Бо ти говориш так, ніби... Замало спиш, занепокоєння в її голосі розчарує мене, як ніщо інше. Я знаю, перший бій це завжди дуже важко, та ще й на першому курсі. Але якщо ти не будеш висипатися, у нас і не буде стабільного фронту. Вершники мають бути твердими велити. Ти розумієш, що я кажу? Звісно, вона мені не вірить. Я теж не повірила б. Проте вона єдина людина у світі, яка абсолютно беззаперечно любить мене. Бренан дав мені повірити, що він мертвий. І він зробив би це ще раз. Мама завжди дивилася на мене тільки як на свій обов'язок. Кседин, Так далеко я навіть не заходжу. Так, я справді погано сплю. Я виправдовуюсь і важкість сідаю в грудях, але байдуже. Міра зітхає від полегшення в її очах мені теж трохи легше. Це все пояснюю. Можу порадити тобі кілька дійсно чудових чаїв. Допомагає. Давай повитягуємо ці кинджали і повалимо тебе спати. Ти довго була в польоті. Та я все одно маю чергувати скоро. Вона веде Мене до мішені, і ми знову видобуваємо з них кинжали. Чергування кседеном? хочу заповнити тишу, поки витягуємо лезо за лезо. Ні, він оперативному центрі який? До якого в мене немає доступу, знаю. А у мене патрулювання, вона обіймає мене за плечі. Не хвилюйся, ми проведемо трохи часу разом, коли ти будеш наступного разу. Що два тижні, так? Правильно. На дворі вже темна ніч, коли кседен лягає у ліжко без сорочки, пробуджуючи мене остаточно з невдалої спроби заснути. Криє шибку пробивається за досить місячне світло, щоб побачити красиві суворі лінії його обличчя. Він повертається до мене, і ми лежимо обок одне до одного. Місячного світла достатньо, щоб розглядіти срібний рубець над його серцем, якого я чомусь не помічала. Коли він бився тоді у ямі? Його поранено під ресоною. Ти не спиш? Він спирається на лікоть під першу голову. Я тепер погано сплю. Натягую літню ковдру на плечі, ніби він не бачив мене в цінічній сороці. І без неї. І ще я не маю сил сьогодні сваритися. Тоді ми не будемо сваритися. Наче це так просто. Навіть мій сарказм вичерпано. Буде просто, якщо ми так вирішимо. Його погляд блукає по моєму обличчю, м'якне з кожною секундою. Котра година? Трохи за північ. Хотів поговорити з тобою раніше, але стався один інцидент. Міра? Різко сідає на ліжкою, відчуваючи, як мене пронизує дикий страх. Вона в нормі, все гаразд. Там було просто кілька цивільних, які намагалися перетнути кордон, і піхоті це не сподобалось. Не сподобалось? Вони їх убили. Тихо визнає Кседин. Тут таке стається регулярно, просто не потрапляє у бойові зведення без гіату. Лягай назад. Пропозиція звучить різко. З мірою все гаразд. Ми вбиваємо цивільних? Ця інформація потрапляє прямо в мою скриньку. Я майже розповіла й сьогодні. Зізнаюся пошибки, лягаючи головою на подушку, хоч знаю, що нас тут ніхто не чує. Попри всю мою злість, ти маєш рацію, що не довіряєш мені, бо я мало не сказала їй. Я навіть натякнула, сподіваючись, що вона зрозуміє. З мене виривається досадливий сміх. Я хочу, щоб вона знала. Хочу, щоб вона побачила Бреннена. І щоб вона була на нашому боці. Я просто... Моє горло вже не пропускає слів. Ксейдан торкається долонею мої щоки. У його погляді немає ні краплі докору, жодного осуду. Хоча я щойно дала йому привід відмовитися від мене на решту життя. Його мовчання, тих прийняття в його очах змушує мене говорити далі. Я просто відчуваю таку тяжкість. Більше немає нікого, хто знає, ким її насправді. Хлопець, якого я вважала своїм найкращим другом, ледь не вбив нас усіх. Я зберігаю секрети від Ріанон, від моєї сестри, від тебе. У цьому світі нема жодної людини, з якою я була б цілком відверта. Я не так багато зробив для того, щоб тобі було легко мені довіряти, каже Кседен, погладжуючи великим пальцем мої щоки. І це досі непросто, але й ми з тобою непрості. Те, що ми створюємо разом, має бути достатньо міцним, щоб витримати цілий шторм. Або війну. Просто нам цього не дають. Те, що ми будемо разом, ці слова стискають моє безрозсудне серце. Я мала розповісти тобі, що досліджую сфери, кладу долоню на теплу шкіру його руки. Я знала, що ти скажеш мені не робити цього. Та я, мабуть, і так це зробила б. Але здебільшого я не казала тобі, бо навіть не можу вимовити. Бо я теж тобі не розповідаю. Його великий палець знову гладить мої щоки. Ти навмисне поставила це між нами, створила собі секрет, тому що я не ділюся своїми. Я киваю. Ти можеш мати секрети. Тім то річ, я волів би, щоб вони не наражали на небезпеку все, над чим я працюю останні кілька років, або твоє життя. І так, я все одно не захватів від писарки, але ми не будемо сваритися сьогодні ввечері. Мені просто потрібно знати важливі речі. Я не буду приховувати інформацію, яка може вплинути на твоє рішення, і я прошу, того ж від тебе. Його Великий Палець продовжує малювати ту саму заспокійливу, ліниву схему на моїй щоці. Я не хочу, щоб між нами були секрети, але він уже дав зрозуміти, що це не змінюється. Тому, можливо, настав час спробувати іншу тактику. Як довго ти будеш тримати ту зброю? Я не зустрінуся з Ватагою раніше, ні за кілька тижнів. Він сміхається кутиками рота. Ти диви. Спрацювало, блін. Ти відповів. Так я відповів. Він усміхається, але в моїх грудях прокидається біль. Як справи з варишем? Терна ледь не вирвав села кадик, що спрацювало, і Андарна не мусить з'являтися на маневри. Але зрештою це може призвести до ще більших проблем у майбутньому. Легка посмішка розповзається по моєму обличчі. Ви лише погляньте, ми просто розмовляємо, не сваримось. Ми будемо стежити за ситуацією. Мене трохи непокоють, що я можу вбити Варіша, якщо він знову. У Ксейденовому голосі немає натяку на жарти. Я знаю, що він це зробить. Що за посібник платіння вузлів? Ти залишив мені його після випуску. До чого б це? Змінює тему розмови. А смужки тканини? Думаєш, я раптом візьмуся за рукоділля? Просто подумав, що ти захочеш зайняти чимось руки. Він знизує одним плечем, але хиткий блиск в його очах говорить, що є щось якась на то причина. Щоб тримати їх, як надалі, від інших курсантів, просто подумав, що ти зможеш вивчити один цікавий аспект теорійської культури. Я, наприклад, можу сплести кожен вузлик з цієї книги. Він сміхається. Буде цікаво бачити, чи ти встигла б за мною. В'язаній вузлів? Він нещодавно впав з ГАЕЛЬ. Культура вайлит культура. Його рука ковза по моїй шиї, а погляд стає серйозним. Тобі сняться кошмари про Ресону? Це тому тобі не спиться? Я киваю. Мені сниться мільйон різних сценаріїв, коли ми програємо. Іноді мені сниться, що гине Моджен або гарік. Іноді ти. Це ті сни, через які потім неможливо заснути. Ті, де їхній мудрець забирає його від мене. Ходи сюди. Ксейдин обіймає мене за талію і притягує до себе. Моя спина торкається його грудей, коли він притискає мене до свого тіла. боги. Він не тримав мене так з тієї ночі, коли ми зустрілися, коли ми зруйнували мою кімнату. Тепло проникає кожен сантиметр моєї відкритої шкіри, виганяючи холод з моїх кісток. Біля грудях шириться. Скажи мені щось справжнє. Прошу про те саме, що й колись. Я знаю, яка ти насправді велит. Навіть коли ти щось приховуєш від мене, я тебе знаю, стверджує він. А я знаю про нього достатньо, щоб стати справжньою проблемою, коли розпочнеться друга частина КВВ і настане час допитів. Я все ще недостатньо сильна, щоб заблокувати тебе. Прямо зараз, коли його рука лежить на моїй талії, я не впевнена, що хочу. Я не найкращий міри у цій навички, каже Кседин, тримаючи голову на моєму плечі, а я тремчу від усвідомлення цього. День, коли ти зможеш повністю мене заблокувати, це день моєї смерті. Нас обох. Я також не можу повністю заблокувати тебе. І тому ти знайшла мене тоді в підвалі, хоча мої щити були підняті. Можливо, ти не зможеш прорватися крізь них, але ти знатимеш, що я там. Так само, як ти можеш прилушити емоції терне але не можеш заблокувати їх зовсім. Тобто я можу бути достатньо сильною, щоб заблокувати Дейна? Мені перехоплять дихання. Так, якщо весь час триматимеш, щити піднятиме. І з чого зроблений сплав? Питаю я заскочена усвідомленням того, що можу заблокувати Дейна. Це амальгама та ладію, кілька інших руд і шкаралупа драконячого яйця. Я кліпаю від подвійного подиву. По-перше, від того, що він розповів мені, а по-друге, від того, що саме він сказав. Шкаралупа драконячого яйця? Ну це якось дивно. Вони металеві і утримують первинну маву щодо того, як вилупляться дракони. Його губи ковзать по моїй шиї, він вдихає. І потім зітхає. А тепер спи, поки я не забув усі свої чемні наміри. Я могла б нагадати тобі про кілька дуже веселих і дуже нечемних. Нахиляюсь до нього, але він закидає свою ногу на шию і міцно фіксує моє тіло. Хочеш віддати мені мої три слова? Я напружуюсь. Я так і думав. Спи, Вайлет. Його рука міцніше перетуляє мене. Ти любиш мене, шепоче він. Припини мені нагадувати. Я думала, ми домовились не сваритися цієї ночі. Притискаюся ближче. Його тепло заколихує мене в тому проміжному солодкому стані між засинанням і забуттям. Може, я це не тому нагадую. Розділ 21. Переселення першого року відзначає одне з найвидатніших досягнень об'єднання навари. Це прославлення людського духу. Це відмова від життя у війні та вхід у життя в мирі, де змішання людей, мов і культур усіх регіонів континенту формує об'єднання і згуртоване суспільство, єдиною метою якого є гарантування безпеки для всіх. Навара нередагована історія полковника Люсія Маргрема. Я вирішила, що приземлення з розбігу все таки може стати для мене смертельним. Ранок четверга починається з прив'язки руки що нерухомлена і зафіксована у зігнутому положенні. Це через вчорашні маневри. Виявляється, Терн має рацію. Я спроможна дістатися його плеча, але момент приземлення виявився для мене невдалим. Цього разу ми з ним дійшли згоди. Ще до закінчення навчання потрібно буде таки освоїти виконання цього маневру. Як ти сьогодні, болить? запитує Ренон, коли ми виходимо до класу істори на другому поверсі, який ми відвідуємо з курсантами третього крила. Так, наче Терн відставив мене на землю і я далі собі йду на автоматі, відповідаю я. Це ж не вперше я розтягую зв'язки. Цілителі кажуть, що до чотирьох тижнів ходитиму в пов'язці, але я ставлю на два, можливо. Якщо довше, то буду першою на дошці викликів на двобою після обмолоту. Ти не можеш звернутися до Нолана, починає Рідок, але замовкає, коли бачиш вираз мого обличчя. Що? Тільки не кажи, що варіш не дозволяє тобі відновлятися. Наскільки я знаю, що це не заборонено, відповідаю я, коли ми підходимо до своїх місць. Я записалася до Нолана, але мені сказали, що черга до мене неймовірніше дійде вже після того, як все загоїться саме. Ріки дає на мене погляд, я ж казала, але я тільки киваю. Ми зараз не в тому місці, де безпечно обговорити її теорії змови, навіть якщо я починаю вірити, що в них може бути частка правди. Ніколи не чула, щоб черга до відновника була аж на місяць вперед. Четвер... Мій другий улюблений день тижня. Ні маневрів, ні КВВ, ні фізики. Я вивантажую свій важезний підручник і конспект нотатки, які робила на сьогоднішньому занятті, що для мене радше повторення прочитаного матеріалу. Цей курс історії не розповідає мені нічого такого, чого я вже не вивчила зі своїм батьком чи Маргаремом. Нічого такого, у що б я зараз могла знову повірити. Тож витягаю кілька смужок блакитної тканини з тих, що залишив мені Кседен і кладу собі на коліна. Я вже панувала два вузли з книги та вирішила навчитися робити ще два до того часу, коли він приїде в суботу. Смішно, але він кидає мені такий виклик, але це ще не означає, що я готова програти. Мене не зупинить навіть підв'язана рука. «Цікаво, хто прийде на заміну сьогодні?» – каже Сойер, переступаючи через ряд позаду нас і сідаючи поруч із рідиком ліворуч від мене. Я майже впевнений, що бачив щойно, як більшість командування вибіло на литовище. Що? Моє серце зупиняється, тільки серйозний напад може залишити Базгіад без командування. Обертаюся на місці, щоб полянути вікно позаду нас, але від того, що я бачу на дворі, ситуація не стає зрозумілішою. Вони бігли. Соєр показує пальцями чоловічка, що біжить. Це все, що я знаю. Добрий ранок. Професорка Девера заходить до аудиторії з нервовою посмішкою, минаючи три ряди столів і стільців, що дісталися до передньої частини кімнати. Я замінюю тему професора Левіні. Його викликали через атаку на східне крило. Вона неуважно оглядає його захарашеність тіла, потім бере книгу, що лежить зверху. Завтра ви почуєте про це на бойовому сповіщенні, але наразі відомо про одну смерть. Вона ковтає слину, перш ніж відвести погляд від книги. Це Мейсон Самборд. Можливо, хтось із вас його знає. Він нещодавний випускник. Мейсон? Богині. Його усміхне обличчя, коли він насуває окуляри на ніс, одразу спливає в моїй пам'яті. Це не може бути збіг обставин. Було б геть нелогічно використовувати напад, щоб приховати лише одну смерть. Чи не так? Це якщо вони не вбили його під час нападу. Тихо кажу собі під ніс. Ми навіть не були друзями. Я його навіть не так добре знала. Та тільки тепер із нас десятьох, хто був з Ресоні, зараз живі лише шестеро. Що? Рі ближче нахиляється до мене. Що, Вайлет? Нічого. Я тільки швидко кліпаю і зжмакую смужку тканин на колінах. Ріна суплює брови, але не наполягає. Я бачу, що Левіні давам другим цигнісенське вторгнення 328 року. Девера потирає шию. Однак, чесно кажучи, я не бачу, чи це може мати якесь практичне застосування. Як і більшість із нас, коментує Рідок, стукаючи рукою по підручнику. Курсанти сміються. Але хочу сказати, що нам це вдалося. Веде далі Девера, проводячи рукою гору вниз по вицілому шраму, що спотворює темно-коричну шкіру на обличчі. Кожен має знати, що результатом тієї чотириденної істерії стало поглинання цегнісену королістом Пореміелі, під протекторатом якого вони перебувають останні 300 років. Історія та події сьогодні пов'язані, тому що одне випливає з іншого. Вона дивиться на карту на стіні, яка приблизно в п'ять разів менша від тієї, що в залі бойових сповіщень. Хтось може сказати мені, чим відрізняється провінція Пороміель від наших? Усі мовчать. Це важливо, курсанти. Девера підходить до столу професора Левіні і спирається на нього задом. Коли ніхто не відповідає, вона кидає на мене хитрий погляд. «Провінції Пороміелю зберігають свою індивідуальну культурну ідентичність», – відповідає вона. Тому, хто походить із Цигнісену, радше ідентифікувати себе як цигнісенця, а не пореміельця, на відміну від наших провінцій, які об'єдналися під захистом перших сфер і обрали спільну мову та змішали культуру всіх шести провінцій в одне згуртоване королівство. Майже переказує книгу Марк Грема. Крім Тересона, зауважує хто зліва, третє крило. Вони так ніколи не зрозуміли, що означає єдність чи не так. Мені аж не добре стає. От мудило. Ні. Девера показує пальцем на хлопця. Такого ми тут не робитимемо. Саме такі коментарі загрожують єднанню Навари. А от Соренгейл? Нагадала нам про одну цікаву річ. Я думаю, що дехто з вас, можливо, це опускає. Навара обрала спільну мову. Але для кого вона була спільною? Професорка викликає когось із щоти хвіст. провінції Калдир, Дейконшин і Ельзум. Лунає відповідь. Правильно. Девера охоплює нас поглядом так само, як вона це робить на бойових сповіщеннях, коли очікує, що ми не лише обдумуємо відповідь, а й самі поставимо запитання? Що це означає? Що провінції Люцерія, Морейн і Терендон свою мову втратили, відповідає Сор, вовтузючись на місці. Він сам родом із Люцерії, на дуже холодному північно-західному збережжі. Технічно вони добровільно відмовилися від них на благо об'єднання, але окрім кількох асимільованих Слів тут і там. Це вже мертвій мови. Правильно, у всьому є ціна, каже Девера, вимовляючи кожне слово дуже чітко, але це не означає, що воно того не варте. Але якщо ми не усвідомлюємо ціни, яку платимо за те, щоб жити під захистом сфери, відбувається повстання. Добре, скажіть мені тепер, які були ще інші втрати? Вона складає руки на грудях і чекає. Ну жбо, я не закликаю зараз до зради. Мені потрібні історичні факти у класі історії для вершників другого курсу. Чим пожертвували заради об'єднання? «Подорожі», – відповідає хтось і щотикігодь. «Ми тут у безпеці, але нас не чекають за межами наших кордонів. І навпаки, у нас теж нікому не раді звідти». «Слушне зауваження», – Девера киває. «Навара хоч і найбільше королівство на континенті, але не єдине. І ми також більше не подорожуємо на острови. Що ще?» Ми втратили значну частину нашої культури, відповідає дівчина з повстанським тавром на руці, яка сидить за два ряди переді мною, чи та хвіст, якщо не помиляюся. Не тільки мову, наші пісні, наші свята, наші бібліотеки. Усе терійською мовою треба було замінити. Єдиною унікальною річчю, яку ми зберегли, лишаються наші руни, бо їх надто багато в нашій архітектурі, що виправляти заміни такого масштабу, як ті, що на моїх кинджалах і ті, що на колонах храму Варетії, а також ті, які я зараз плету на колінах. Так, чомусь в устах Девери це слово звучить зі співчуттям і байдужістю водночас. Я не історик, я більше тактик, але мені важко уявити масштаби того, що ми втратили. Усі книги були перекладені спільною мовою, стверджує курсант із третього крила. Свята досі відбуваються, а пісні все ще співають. Але скільки всього було втрачено при перекладі, запитує терійська дівчина, що сидить попереду. Ти це знаєш? Ясно, що не знаю, насміхувато дивиться курсант. Це мертва мова для всіх, крім кількох писарів. Я пускаю очі на конспект. Тільки тому, що вони не терійською мовою, це не означає, що не можна зайти в архів і почитати будь-яку перекладену терійську книгу, як тільки захочеш. Найбільше мене бісить його гоноровий і самовпевнений тон. Ні, насправді не можна полишаю своє плетіння на колінах. По-перше, ніхто не може просто так зайти в архів і читати собі все, що хоче. Тому що спочатку скласти запит, у якому будь-який писар може відмовити. По-друге, лише частина перших писарів справді розмовляють тирійською мовою, а це означає, що на перекладу усіх текстів знадобилися б сотні років. Та навіть там, у нашому архіві, немає історичних фоліантів старших за 400 років, про які мені було відомо. До того ж, усі вони це шосте, сьоме чи восьме видання. Логіка підказує, що вона має рацію. Я показана дівчину за кілька рядів попереду мене. Тому так, є речі, які втрачаються після перекладу. Він здається готовий до полеміки. Курсант Требон. На вашому місці б я урахувала той факт, що курсантка Соренгейл провела рохімі більше часу, ніж будь-то інший у цій кімнаті, а потім ретельно обдумала б свій аргумент. Вона вигинає брову, дивлячись на нього. Хлопець із третього крила Киває в мій бік блискавичний погляд і спирається на спинку стільця. Ми втратили наш фольклор, каже Рянун. Кожен м'яз мого тіла напружується. Девера схиляє голову на бік. Так, продовжуйте. Я з прикордонного села поблизу Цігнісену, каже Рянун. Багато нашого фольклору походить з того боку кордону ще ймовірно з часів, до переселення першого року. І наскільки мені відомо, нічого з цього не було записано. Збереглося лише в усних переказах. Вона зиркає в мій бік. Ми з Вайлет говорили про це минулого року. Люди, які виросли в Калдирі, Люцерії та інших провінціях, вже не виховуються на тому фольклорі. Вони не знають тих історій, які ми остаточно втрачаємо з кожним наступним поколінням. рідивиться вліво, а потім вправо. Упевнена, що в кожного з нас є схожі історії, залежно від того, де ми виросли. Сойер знає історію, яких не знає Рідок. Рідок не знає історії, яких не знає Вайлет. Неможливо, заперечує Рідок. Вайлет знає все. Сойер сміється, а я закочую очі. Усі ви маєте рацію, де Вера киває, а її губи виправляються у задоволеній усмішці. А тепер я запитаю, що нам дало переселення першого року? Більше єднання і спільну культуру, відповідає дівчина, і ти хвіст. Не лише в наших провінціях, але й у всьому континенті. І це дало можливість тим, хто жив там, де зараз Пореміель і вирішив переселитися, було в безпеці, під захистом сфер. Один рік. Стільки Навара дала їм до того, як ми закрили кордони. І тільки тим, хто міг дозволити собі перевести родину і був готовий ризикнути, щоб вирушити в небезпечну дорогу. Нічого доброго немає у війні, як і в її наслідках. Правильно, каже Девера, це означає, що коли ви летите проти зграєрифонів, є всі шанси, що можна зіштовхнутися з далеким родичем. запитання, які ми всі повинні поставити собі, вступаючи на службу. Чи варті наші жертви безпеки громадян Навари? Так, це колективна відповідь усіх навколо мене хтось тихо бурмоче, хтось вимовляє голосніше за інших. Але я мовчу, бо я знаю, що не тільки Навара розплачується, ціну платять усі поза нашими сферами. Спортзал гуде в очікуванні, коли викладачі рукопашного бою почнуть називати перші імена курсантів, які мають вийти на мати. Це будуть останні двобої перед перервою на кілька місяців. З наступного тижня перший курс перейматиметься рукавичкою, потім презентацією, а тоді омолотом. А ці загони другокурсників почнуть зникати за кілька днів на час випробування, де нас вчитимуть витримувати тортури. Веселі часи. На наш килимок – Запрошують Рі, що ти хвіст. Я дуже сподіваюся, що мене викличуть на мати сьогодні. Рідок аж підстрибує. Знаєш, такий настрій, надерти комусь дупу. Ну я сьогодні дещо в іншому настрої. Підтягую ремінь, що підтримує перев'язану руку вище. Дивлюсь на мати. й можен розмовляє слон. Я вітаюся з нею, киваючи і підводячи брови. Вона киває у відповідь з усмішкою, без слів даючи мені знати, що слон готова битися. Ріанон і Сойер теж готують першокурсників, слідкуючи за іменами курсантів, яких викликають сьогодні. Дивлюся в бік Аріка, але він, як завжди, максимально зосереджений і не звертає увагу на те, що відбувається довкола. Як думаєш, наскільки серйозний цей напад на східне крило? Має бути щось масштабне, якщо на цілий день викликають половину командування, міркує Рідок. Достатньо масштабний, щоб убити Мейсена. Наші припущення лише розпалюють чутки, каже Дейн займаючи порожнє місце зліва від мене. Чорт, мені ж якось вдалося не спілкуватися з ним кілька тижнів. Я підходжу ближче до Рідука і закладаю на місце кожну цеглину в моїх щитах. Тому краще не помічати, що більшість викладачів звідси вилетіла. Навіть якщо це може означати, що сфери впали, запитує Рідок. Сфери не впали. Дейн ледь гляну на нього, схрестивши руки на грудях. Якби вони впали, ти б уже знав. Думаєш, ми зможемо це відчути, запитує Рідок? Нас би теж викликали, кажу я, і дракони сказали б нам. А ти не можеш запитати у своєї мами? Рідок нахиляє до мене голову. Жінку, яка сказала, що я пропала без вісті на цілий тиждень, а потім наказала мені стати у стрій, коли зрозуміла, що я пережила свій перший бій, так, безумовно, вона готова надати мені всю інформацію. Саркастично піднімаю вгору великий палець. Викликають першу пару. Я водночас жахаюся і радію, що не називають імені першокусника. «Ти нарешті будеш зі мною розмовляти?» – запитує Дейн. «Ні, я навіть не буду настільки ввічливою, щоб глянути на нього. І щоб переконатися, що він, напевно, зрозуміє мене, переходжу на інший бік від Рідока». «Не жени, Вайлет. Він обходить Рідока і втискається між мною так він. Могла б уже попуститися. Ти дружиш зі мною з п'яти років. Ми більше не друзі. І я буду готова поговорити з тобою, коли від одного твого вигляду мені не куртітиме стромити ножа у твої груди по саме бляха руків'я». Я йду геть, аби не піддатися бажанню вдарити цього мудака, який краде пам'ять. Ти не можеш весь час тікати від мене. Я підвожу середній палець і обходжу мати, займаючи місце поруч з Ріанон. Що це було, запитив вона, здригаючись, коли наш першокурсник отримує удар по ниркам. День, як завжди, мудак. Іноді найкраща відповідь найпростіша. Наш першокурсник прямою ногою копає хвоста прямо в рот. Летять бризги крові. Я щось не доганяю. Вона кидає на мене розгублений вигляд, нахиляється ближче, щоб Дейн не почув. На випускному мені здавалося, що вони з Ріарсоном лише мірилися членами. Але ти більше не розмовляєш з Айтосом, хоча думала, він твій найкращий друг. Я розумію, ви розійшлися ще рік тому. Але щоб навіть не спілкуватися, він був. Стежу поглядом за Дейном. Коли той обходить мату, направляючись до професора Еметеріо. Він був моїм найкращим другом. 15 років. Я не мала нікого ближче за нього. Я думала, що він стане для мене всім. Слухай, я ненавидітиму його чисто з принципу, якщо треба. Без проблем. Але я тебе знаю. А ти не ігноруєш людей так, що вони не завдали тобі болю. Тому скажи мені, як своїй подрузі? Він тебе образив? Тихопетері. Чи це щось інше? З тих речей, які ми не говоримо? Він дещо мене вкрав. У мене стискається горло. Серйозно? Вона пронизує мене поглядом. Тобі на нього треба доповісти? За порушення кодексу він не повинен бути нашим командиром, якби вона знала, що вкрав його попередник. Це все набагато складніше. Скільки я можу їй сказати, щоб це не було забагато? Наш першокурсник рвучно розвертається і охоплює ногу суперника у бойовий прийом, відомий як Лук і Стріла, після чого той швидко здається. Ми всі плескаємо в долоні. Наразі це ми схожі на команду, якою треба вкрасти перше місце, особливо враховуючи те, як Арік збирає перемогу. Еметеріо дивиться на Дейна, потім прочищає горло. Я глибоко дихаю, чекаючи, що він зараз назве ім'я Словом Ти впевнений, заперечує Ематеріо. Я маю право, як командир крила. Дейн розброюється, відстібаючи піхви та кидаючи їх на край мати. Що за фідня відбувається, не маю чого заперечувати, Еметеріо чухає огрубленою рукою свою поголену голову. Наступний двобій Дейн Аетос проти. Мій шлунок вивертається, а нутри ніби опускаються вниз. Якщо вщитися зі скознуть, я можу приректи на смерть усіх варетії та кожного таврованого квадранті. Очі, може, не просто широко сплющені. Вони вивалюються на чоло, коли вона дивиться на мене, відступаючи від мати, перш ніж миттєво зникнути. Куди вона побігла? Вона ж не може втекти і з мустик втрутитися, як минулого року. Я зараз сама за себе. Ніфіга, чорт забирай! Ріанон хитає головою. Вона поранена. Ну, можливо, я не зовсім сама. А відколи це має значення? Питає інший Комрой. Так, дихай. Мені потрібно дихати. Тупотреш. треш. Дивлюся Денові очі, коли кажу це, а мені просто складає руки на грудях. Виходу нема. Він командир крила. Він може кинути виклик кому завгодно і коли завгодно, як це робив Кседен на його місці минулого року. Звучить парадоксально, але коли Кседин вперше поклав мене на лопатки, я була в набагато кращій ситуації. Тоді на кону стояло тільки моє життя, а тепер це може призвести до загибелі людей, які мені не байдужі. У кожному разі не опускай щити. Попереджає Терн, його хвилювання прокочується мною, що змушує стати дибкі волосся на шиї. Ден виходить на мат повністю обезброєний, але я бачила, як він б'ється. Він може не кседен, але достатньо смертоносний і зброї. і є фактично без однієї руки. Гей, ти не можеш цього зробити. Кричить на бігу Ботхі, він зупиняється і стає біля мене, і можен теж тут. Ясно, вона бігала знайти найближчу людину до Кседена. У неї підв'язана рука Етус. Останній раз, коли я перевіряв, ти був командиром чати. День примужи очі, а твій брат більше тут не командує. Командую я. Кседен його вб'є, Сечить Ботхі, аж м'язи випинаються на його шиї. Ага, тільки його тут нема, все нормально, брешу я, витягуючи свого першого кинджала. Але згадую, хто мене тренував. І я зараз про чисту рукопашку. Судячи з погляду Бодхі, він теж це знає. Залиш собі кенджали, якщо від цього вам стане легше, курсантко Соренгел. Каже Дейв, виходячи на центр мата. Мої брови самі лізуть на гору. Ти знаєш, що вона досить добре володіє ними, щоб убити тебе з такої відстані, нагадує йому Бодхі. Вона цього не зробить. Дейв показує на мене головою. Я її найкращий друг. Чи ти забув? Ага. А це типова дружня поведінка, зауважує Ріанон. Підбадьорюючи з себе, я роблю глибокий вдих, закріплюю наглухо свої щити, як мене вчив Кседен, і виходжу на килимок, тримаючи один з своїх кенджалів на поготові у вільній руці. Якщо вибирати між убивством Дейна та порятунком Кседена, то вибір очевидний. Емитеріо дає сигнал на початок бою. Ми з Дейном кружляємо по периметру мату. Тільки потягнися до мого обличчя, і я тебе розітну. Попереджай його. Домовилися, відповідає він за мить до того, як кинутись на мене, тілячив тулуб. Я знаю його рухи і легко ухиляюся з першої спроби, вивертаючись поза межі його досягнення. Він швидкий. Його поставили командиром крила нечистого непотизму, він завжди був найкращий на маті. Цього року ти вже швидка, він усміхається, наче пишається мною. Ми знову кружляємо по периметру. Ксед навчив мене дечого. Він здригається, потім атакує, знову замахуючись на мій торс. Я перекидаю кинжал і беру так, щоб лезо стало перпендикулярно до мого передпліччя. Нахилившись під його джебою, витягую руку і вб'ю вгору, ляскаючи Дейна під підборіддя плоским боком леза. Не ріжу. Отак, чорт забирай. Чую бадьорий крик рідока, але не підводжу очі від свого супротивника. Блін. Дейн кліпає, потім рухає щелепою. Тепер він наближається до мене швидше. Важко гулятися і тримати рівновагу з однією вільною рукою, але я справляюся доки він не вибиває мене з вертикальної позиції під січкою під ноги. Спина врізається в землю і білю плечі такий гострий, що я кричу, а перед очима бачу хоровод зірок. Однак я була б не я, якби мій клинок не пинився зараз біля горла Дейна, який прошпирив свій лікоть мені до ключиці. Щити я повинна тримати свої щити піднятими. Я просто хочу з тобою поговорити, шепочав він, його обличчя в кілька сантиметрів від мого. Біль ніщо, порівняно з крижаним страхом через те, що він так близько. А я просто хочу, щоб ти відчепився від мене. Тримаю ніж так, щоб він міг відчувати його острелезу. І це не порожня погроза, Дейне. Ти стачиш кров, якщо навіть подумаєш взяти хоч один з моїх спогадів. Саме це мав на увазі Рюрсон, коли сказав а ми Байн, чи не так?», запитав він тоном. М'якість якого дорівнює погляду в його очах, таких знайомих очах, на які я колись завжди могла розраховувати, як обіса ми тут опинилися. П'ятнадцять років найтіснішої дружби, яку я коли-небудь знала, а тепер міні ніж може покінчити з ним одним рухом зап'ястям. Ти чудово знаєш, що він мав на увазі, відповідаю я, стишуючи голос, між його бровами від напруження з'являються дві зморшки. Я розповів батькові, що побачив, коли доторкнувся до тебе. Коли ти вкрав мою пам'ять, виправляю я. Не пам'ять, лише спогад одного спогаду. Ріарсон сказав тобі, що їздив в Атебайн зі своїм двоюрним братом. День ловить мій погляд своїми очима. Другокурсникам не дають дозволу на такі польоти, і тому я розповів батьку. Я знаю, що дорогою туди на вас напали, але я не міг знати. Ти сказав, що сумуватимеш за мною, шеплю я, а тоді відправив мене на смерть, як Іліама і Солейн. Ти знав, що на нас чекає? Ні, він хитає головою. Я сказав, що сумуватиму за тобою, бо ти вибрала його. Я говорив тоді, я знав, що в нього були причини наводіти тебе, про які тобі невідомо, а ти все одно вибрала його. Я знав тоді, що прощаюся з будь-яким шансом бути разом з тобою. Я й гадки не мав, що на вас у засідці чекають грифони. Якщо ти думаєш, що я в це повірю, то ти дуже неправильно мене оцінив. Я знаю всі причини, чому кседи ненавидить тебе, і жодна з них не має значення. Ти знаєш про шами на його спині? Заперечує він, і я вже подумаю проштрихнути йому горло, щоб скинути з себе. сім, як таврованих, за яких він відповідає. Так, тобі довелося вигадати щось цікавіше, ніж. І ти знаєш, хто вирізав їх на його шкірі. Я кліпаю очима, і він бляха бачить і розуміє, що це спалах сумніву. Піддайся, кричить Сойер з краю мати. Наразі моя рука трохи зайнята, відповідаю, не відводячи погляду від Дейна. Вайлет, починає Дейн. Можливо, ти був моїм найдавнішим, моїм найкращим другом. Але все це ще в той день, коли ти порушив мою приватність, украв мою пам'ять і вбив Ліама Солейн. Я ніколи тобі цього не пробачу. Я давлю так сильно, що лезо пошкрябало щетину на його горлі. Його очі сяють чимось схожим на спустошення. Це зробила твоя мати, що почедейн і повільно підводиться спочатку на коліна, забираючи передпліччя з моїй ключиці, а потім на ноги. Вона перемогла, каже він відходячи від мату. Я здаюся, він не це мав на увазі. Просто не може бути, що моя мати нанесла ксединові стосім порізів. День намагався залізти мені під шкіру, от і все. Я лежу так, скільки разів дихаючи, видихаючи, заспокоюючи прискорений пульс. Тепер закладаю кенджали в піхви і перевертаюся, незграбно встаючи на ноги. Еметерію голошу наступний виклик, а я виходжу з мату і займаю місце між Яноні і Бодхі, ніби нічого не сталося. Вайлет, на запитання в очах Ботхі я відповідаю, хитаючи головою. Він мене торкнувся кожен секрет у моїй голові в безпеці, ботхій киває мені і тоді залишає нас. Арік виходить проти хлопця, що ти хвіст, який, схоже, може мати шанс перервати переможну серію Аріка. Прогуляйся зі мною, наполягає Ріанон, напружено вигнувши щелепу. Вже, це ніби наказ, а треба, вона складає руки на грудях. Ні, звісно, ні. Зітхнувши слідую за нею до кінця спортзалу. Це було те, що він украв, запитає нон. Бо хай щоб це було йшлося явно не про те, щоб перемогти тебе. Так, відповідаю я і розминаю шию, бо адреналін досі циркулює по моєму тілу. Але, здається, Нудота зараз візьме горло. Річ чекає, поки я щось даю, а коли я цього не роблю, зітхає. Ти думками десь в іншому місці, увесь день. Це через напад? Так. Я бачу через її плече, як і можна спостерігає за нами. Чи знає вона, що Мейсен мертвий? Не ж ти справді збираєшся змусити мене витягнути з тебе відповіді? відповідає Рі, ставить руки на боки. Присягаюся Марії. Якщо ти ще раз відповіси одним так, тому я просто мовчу. Знаєш, я почула, що ти сказала на історії. Вона опускає плеч. Щось про вбивство. Чорт. Так, мабуть так. Хто ще загинув окрім Мейсена? З тих, хто були з тобою в Атибейні? Вона оглядає мене, спрямовуючи свій погляд між моїми очима. Кіарам, він був у третьому рою, мою зустрічається з її. Серце починає калатати. Але я не розповідаю нічого такого. Будь-то може легко відповісти на це запитання. А на тебе напали в день Наймоджен, двічі після парапету. Те саме з Бодхи та Ею, Різ в уже очі. У Дейна одна з тих секретних печати, шепочена. Що він украв, вайлет. Боги, вона надто швидко складає все докупи. Ріанон заслуговує дізнатися принаймні ту правду, яку я можу відкрити. «Спогад», – повільно кажу я. Він може читати спогади? Її очі спалахують. Я киваю. Ніхто не повинен знати. Я вмію берегти темниці, Вайлет. На її обличчі промайнула образа, і я відчуваю, як ще одна ниточка нашої дружби розплутується, ніби я сама за нею смикнула. Десь позаду чутно цілий хор схвальних вигуків і оплески. Але ми навіть не дивимось туди. Я знаю, це заледве шепть, і я беззастережно тобі довіряю. Проте не кожною таємницею я можу поділитися. Жах стромлює пазурі мій живіт, вона зрозуміє. Це лише питання часу, і тоді життя опиниться під такою ж загрозою, як і моє. Дейн викрав один з твоїх спогадів, повторярій, і тепер ти думаєш, що іншим вершникам, які були з тобою на військових іграх, загрожує небезпека? Зупинись, благаю її, зроби нам обом послу і просто яхтай головою, зупинись. Ти побачила те, чого не повинна була бачити, так? не вгамовується вона. Рянон схиляє голову набік, потім відводить погляд. Я перестаю дихати. Я знаю цей погляд, вона думає. І це той спогад, який він викрив. Ні, я вдихаю. Дякувати богам, тут вона помиляється. Якийсь рук, справа від нас, привертає мою увагу. Бачу Аріка, який йде до нас, тримаючись за ліве зап'ястя. Чор, здається, він поранений. «Що вбило Дея?» – запитує Ріанон. І раптом у залі зникає кисень. На всьому континенті не вистачає кисню. Мені нема чим дихати. Мені ледве вдається впоратися з тим, щоб набрати повітря в легені, коли дивлюсь на неї. Ти вже знаєш цю частину історії. «Не від тебе», – тихо каже вона, прощурюючи свої карі очі. «Ти тримала Ліама, а потім тобі довелося битися. Це те, що ти сказала. Що вбило Дея?» Ті слова вимовлені пошепки, але вражають мене як крик. Чи це був інший дракон? Так? Ось що там сталося? Ні. Рішуче хитаю головою, потім повертаюся, коли до нас підходить Арік. Нарешті програв? Звісно, ні, він сміється. Але я зламав зап'ястя. Я маю прийти і доповісти тобі. Звертається він до Ріанон. Відведу тебе в лазарет, кажу їй. Вайлет починає подруга тоном людини, яка не закінчила розмову. Вона може так думати, але розмов закінчено. Так має бути. Зупинись. Повертаюся спиною до Аріка і стишу голос. І більше ніколи не став мені цього запитання. Будь ласка. Не змушуй мене брехати тобі. Рівіт хиляє голову назад і дивиться на мене в приголомшливій тиші. Ходімо, кажу Аріку, і рушаю до виходу, запихаючи те, що тільки насталося зрі. У свою скринь, яка надто швидко стає переповненою. Арік нас доганяє, його довгі ноги швидко долають відстань. Коридор першого поверху Академічного корпусу безлюдний. Коли ми входимо, звуки наших кроків відлунюють у вікнах. «То де ти, на думку твого батька?» Питаю, коли ми повертаємося до ротонди, намагаючись відволіктися від усього, що я щойно сказала Ріанон. Від усього того, що не сказала теж. «Він думає, що я втурне з нагоди свого 20-го дня народження», відповідає Арік, потираючи рукою свою квадратну щелепу і поправляючи світло каштанної волосся. «Я бухаю трахаюся, тиняюся по всьому користу». Він з викривлює нижню губу. Звучить набагато веселіше, ніж те, що ти робиш, Відчиняю двері здоровою рукою. А що тут невеселого? Запитує він, виходячи вперед і штовхаючи наступні двері долонею незламної руки. У нас на двох повний функціональний набір рук. Я сміюся. Ми заходимо в коридор гуртожитку. Ти завжди такий чарівний? Чи не так? Кем? Тобто Арік? Вибач. Це був страшенно довгий день. І все, чого я хочу, це розповісти про нього кседнові. Але його тут не буде ще два дні. Ми ступаємо сходами і, схоже, Арік приблизно такого самого зросту, як і Ксейден. Він скорочує свій крок, щоб я могла за ним встигнути. Вона починає щось розуміти, чи не так? Каже він, коли ми досягаємо тунелю. Саме так. Що саме? Волосся на моїй потилиці стає дибки. Я дивлюсь на Аріка. Вони не могли приховати все аж так добре, як їм здається. Він вигинає щелепу. Це легко зрозуміти, коли знаєш, що саме шукаєш. Мене от на ці думки наштовхнули кенджали, які почали носити мої охоронці. Він зірке на мене. Чи що мають такі маленькі металеві диски? Серце калатає так гучно, що я чую його у своїх вухах. Кенджали, металеві диски. Від охорони було вислизнути найважче. Кривиться він. Вони не скажуть моєму батькові, що загубили мене. Аж доки їм не доведеться цього зробити. Я лише сподіваюся, що це буде після обмоту. Тоді він уже. Ніхріна не зможе, дракони не коряться навіть королям. О, чорт, мої груди ніби прогинаються. Хапаюся за його здорову руку, зупиняюся посеред тунелю. Ти знаєш, так? Він підводить брову, і магічні вогоники освітлюють ці королівські зелені очі. Чому б інакше я був тут?